«Вітаю! Мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Меч Шаннари. Розділ двадцять шостий». «Мотлох! Звичайний мотлох!» Розчаровано заревів панамон Кріл, ще раз пхнувши ногою купу металевих клинків, кинджалів і прикрас, що лежали перед ним на землі. «Як я міг бути таким дурним? Треба було відразу це зрозуміти!» й мовчки відійшов до північного краю Галявини. Його очі вдивлялись у сліди на землі, які Орл Фейн залишив під час втечі. Він був так близько і майже тримав дорогоцінний меч у руках і втратив зброю через нездатність розпізнавати правду. Кельцет тихо ходив поруч. Троль нахилявся до вологої всипаної листям землі. Очі троля щось вивчали й шукали. Щий повернувся до розлюченого панамона. Це не твоя провина. Це не ти йому довірився. Мені слід було трохи послухати тебе і менше довіряти гному. «Це я не тримав очі відкритими, коли це було важливо!» Панамон кивнув і знизав плечима, погладжуючи дбайливо підстрижені вуса вістрям руки. Він ще раз ударив ногою по Мотлуху і покликав кельцета. Без подальших розмов вони почали збирати табір. Ще якусь мить спостерігав за ними, все ще не в змозі змиритися зі своєю невдачею. Панамон покликав і попросив подати йому руку. Хлопець мовчки підкорився. Він все роздумував над наслідками цієї останньої невдачі. Панамон, судячи з усього, був розчарований, бо він супроводжував дурного, дивовижно дурного юнака в небезпечних прикордонних районах Паранора і шукав людей, які цілком можуть виявитись ворогами а також меч, про який Ши нічого не знав і не зміг розпізнати, коли тримав його у руках. Злодій та гігантський напарник уже одного разу ледь не втратили життя через цей таємничий меч, і безсумнівно, з них досить. І більше варіантів не було, окрім як спробувати знайти друзів Ши. Але коли юнак з ними зустрінеться, то доведеться розповісти Аланону, що він підвів усіх. Щі здригнувся від перспективи зіткнутися з похмурим друїдом та відчути, як його безжалісні очі вдивляються у найретельніше приховані думки у пошуках правди. Ця зустріч не буде приємною. Хлопець раптом пригадав дивне пророцтво, яке почули... Темного туманного світанку десь тиждень тому, від Тіні Бремена, яка попередила про небезпеку в зубах дракона. Як хтось не побачить Паранор, як не досягне іншого боку гори, але першим покладе руку на меч Шанари. Усе це було передбачено, але ще й забув про пророцтво через стрес і хвилювання останніх кількох днів. Втомлений юнак заплющив очі і задумався, як взагалі він міг стати частиною неймовірної головоламки, яка зосередилась навколо війни з світом духів, а також з легендарним мечем. Він почував себе маленьким, безпорадним. І здавалось, єдине, що зараз він може зробити – це помолитись про швидкий кінець власного життя. Від «Щі» так багато залежало, якщо вірити Аланону. Із самого початку він був абсолютно нездатний виконати завдання. Він нічого не зробив для себе, покладався на силу інших людей. Його друзі багато чим пожертвували, щоб «Щі» міг взяти в руки чарівний меч. Але коли нарешті взяв... «Я вирішив, ми йдемо за ним». Голос панамона кріла прорізав тишу маленької галявини, наче різкий тріск дерева. Щі здивовано подивився на широке, неосміхнене обличчя. «Ти маєш на увазі на північ?» Розбійнику багряному кинув на нього один з тих сердитих поглядів, які дали розуміти, що ще ідіот, який не здатен зрозуміти цілком здорових людей». Ця тварюка зробила з мене дурня. Я краще переріжу собі горло, аніж дозволю цьому маленькому пацюку втекти. І коли я дістанусь до нього, то переконаюсь, що саме цього гнома з'їдять хробаки. Гарне обличчя злодія не було емоційним, але в грізному тоні голосу, що пронизував до кісток, Відчувалась неприхована ненависть. Це інша сторона Панамона, професіонала, який безжально знищив цілий табір гномів, а потім вистояв у бою проти носія черепа. Він хоче зробити цей вчинок не заради щії, навіть не заради меча Шаннари. Це суто питання його ущемленої гордості та бажання помститись істоті, яка наважилась його образити. Ши швидко кинув погляд на кельцета, але кам'яний троль не висловив ані схвалення, ані несхвалення. Панамон різко засміявся та зробив кілька кроків у бік юнака. «Ти просто подумай, Щі! Наш друг-гном!» значно спростив справу, вказавши точне місце знаходження меча. «Тепер тобі не потрібно його шукати на осліп. Ти знаєш, де цей меч знаходиться!» Щій кивнув у знак мовчазної згоди, все ще побоюючись справжніх мотивів авантюриста. «А у нас є шанс наздогнати його?» «Скоріше, нам просто потрібно у це вірити!» Панамон усміхнувся. На його обличчі виникла маска впевненості. Звичайно, ми можемо його наздогнати, це лише питання часу. Але ося штука в тому, що хтось інший зможе знайти цього гнома першим. Кельсет знає північ так, як ніхто. Гном не сховається від нас, йому доведеться бігти і бігти і бігти, тому що йому нема до кого звернутись, навіть до своїх. Неможливо точно дізнатись, як той натрапив на меч, або як здогадався про його цінність. Але я впевнений, цей пацюк – дезертир і мародер. Він міг бути членом загону гномів, які несли меч до володаря чорнокнижників. Або, можливо, полоненим? Задумливо запитав Ши. «Швидше останнє!» – погодився розбійник, роздумуючи. Він намагався щось пригадати, та дивився на північ, у сіру і млу лісового ранку. Сонце вже зійшло. Його свіже світло, яскраве й тепле, повільно просочувалось у темні куточки лісу. Але туман ще не розвіявся, і все ще оточував трьох мандрівників. Небо на півночі виглядало темним і страшним, навіть для ранку що змусило зазвичай багатослівного панамона безмовно дивитись на цю дивну темряву кілька довгих хвилин. Нарешті розбійник повернувся до друзів. Схоже було, що він сумнівається. «На півночі відбувається щось дивне. Кельцет, вирушаємо зараз. Ти знайдеш цього гнома, перш ніж він натрапить на патруль. Я не хочу ні з ким ділити цього пацюка». Гігантський кам'яний троль швидкими легкими кроками пішов уперед, трохи опустивши голову, виглядуючи сліди, панамон з ші мовчки йшли позаду. Кельцет легко знайшов сліди мародера, повернувся до друзів і дав знак рукою. А панамон сказав щі, цей знак значить, що гном біжить швидко, не приховуючи своїх слідів і, вочевидь, точно знає кінцевий пункт свого призначення. Щі почав роздумувати, куди може втекти хитрий маленький дезертир. У нього є меч, він зможе відкупити себе в очах власного народу, передавши зброю володарю чорнокнижників. Але Орл Фейн здавався дуже ірраціональним у своїй поведінці, поки був їхнім в'язним. І ЩІ був впевнений, гном не прикидався. Він тараторив щось безладно, наче жертва божевілля, яка може лише частково себе контролювати. Якщо Ши, подумав над цим питанням трохи ретельніше і трохи раніше, він би стовідсотково здогадався, що жадана зброя у гнома. Але що маємо, те маємо. Він втік. Але куди? В який бік? Я згадав. Панамон увірвався в його думки. Вони продовжували йти до рівнин Стрелегейму. Ця крилата істота точно була упевнена, що меч у нас. Вона постійно казала, що відчуває присутність меча. І могла справді, тому що Орл Фейн ховався у кущах зі зброєю у мішку. Щі тихо кивнув. З гіркотою згадуючи цей випадок. Носій черепа мимоволі повідомив їм, що дорогоцінний меч десь поблизу, але вони не помітили цю важливу підказку. Панамон продовжував бурмотіти з ледве прихованою люттю. Погрожував позбутися орла Фейна декількома дуже-дуже неприємними способами. І ось околиці лісу обірвалися перетворившись на величезний простір рівнин Стрелегейму. Троє супутників зупинились разом і подивились на дивовижне видовище на півночі, величезна непорушна стіна темряви, яка простягається уздовж горизонту та оточує усю північ. Здавалось, що зло вкрило пітьмою увесь світ». Це вже було більше, ніж просто темні хмари, скоріш туман, який був повсюду, найжахливіше видовище, який коли-небудь бачив ші, його страх удвічі посилився, він зрозумів ця величезна стіна повільно повзе на південь. Це означало, що володар чорнокнижників йде вперед. Що це вим'я Бога? Панамон завмер. Щі похитав головою. На це запитання немає відповіді. Це щось за межами розуміння смертної людини. Кілька секунд усі троє стояли та дивились на масивну стіну, чекаючи, що станеться ще щось. Нарешті Кельсет нахилився та вдивився уперед, зробивши кілька кроків, а потім вказав. У центр темряви. Панамон стрепенувся. Обличчя розбійника, немов, застигло. Гном йде прямо до цієї штуки. Сердито пробурмотів розбійник. Якщо не поквапимось, він досягне темряви, яка повністю сховає його сліди. А за кілька миль попереду, на сірих краях по стіни туману, Маленька зігнута постать Орла Фейна на мить завагалась. Його очі, нічого не розуміючи та злякано, вдивлялись у темряву попереду. Гном рухався на північ відтоді, як утік від трьох мандрівників рано вранці, і біжав, аж доки вистачало сил. А потім йшов швидким кроком, одним оком поглядуючи назад, в очікуванні неминучої погоні. Його розум більше не функціонував раціонально. Кілька тижнів він жив інстинктом і вдачею. Він обирав мертвих та уникав живих. Гном не міг змусити себе думати ні про що, крім виживання. Він хотів прожити ще один день серед тих, хто хотів його вбити. Навіть власний народ відкинув його. Зневажаючи, відносячись до гнома як до істоти, Гіршої за сарану, а зараз його оточувала дика земля, земля, в якій неможливо довго прожити наодинці, і все ж він був один, і розум, який колись був розсудливим, повільно занурювався у божевілля. Але здається, доля втрутилась зі своїм спотвореним гумором і подарувала дезертиру останній проблиск фальшивої надії. Та віддала в його руки засіб, яким він обов'язково відновить свою репутацію. Будучи мародером, він вів вже програну битву, він просто намагався залишитись в живих, але все ж дізнався, що десь поруч легендарний меч Шанари. Про це сказав солдат, який вмирав. А потім легендарна зброя опинилася в руках гнома як ключ до влади над смертними. Але божевілля продовжилось. Страхи, сумніви безперервно мучили його слабкий розум. Гном обмірковував, що робити. Саме це вагання призвело до полону. А потім розум поступився місцем відчаю та маринню. І без того сильно розбалансований мозок зламався. Залишилось місце лише для однієї думки – його життя, мабуть, закінчиться скоро. Він нераціонально хвалився своїм викрадачам, які нічого не підозрювали. Що меч поруч, що лише він знає, де можна знайти зброю. Але незнайомці не змогли прочитати між рядків, Надто поспішно прийняли його як божевільного. А потім втеча на північ з мечем. Зараз гном стояв на місці – та дивився на таємничу стіну темряви, яка перегороджувала шлях на північ. «Так, на північ, на північ!» – міркував він, криво посміхаючись, шалено розплющивши очі. «Там безпечно! Там можна спокутувати свої гріхи, мародера!» Хлибоко всередині він відчував неймовірне бажання втекти назад. Але в пам'яті неминуче залишалась думка що його порятунок лише попереду. Саме там він знайде господаря, володаря чорнокнижників. Погляд дезертира впав на меч, який він закріпив на талії. В узлуваті жовті руки торкнулись ручки, яка була зроблена у формі руки з палаючим смолоскипом. Від позолоченої фарби вже нічого не залишилось. «Дурні! Усі дурні!» Всі, хто не ставився до нього з належною повагою, бо він зараз носій меча, охоронець найвеличнішої легенди, яку коли-небудь знав світ. І саме він стане... Гном поспішно відкинув цю думку, боячись, що темрява навколо нього зможе прочитати думки та зазирнути всередину. Але вона просто була попереду, чекала та лякала його. Але іншого шляху не було. Гном згадав поневолювачів. Валетенський троль, чоловік з однією рукою, чию ненависть він інстинктивно відчував. А також юнака, який був наполовину людиною, наполовину ельфом. І ще щось, чого гном не міг пояснити. Це щось мучило його і без того хворий розум. Він похитнув круглою головою, і рушив уперед до сірих смуг темної стіни. Повітря навколо було тихе. Гном не озирався, аж доки його не огорнула темрява, і не оточив раптовий порив вітру та холодної вологи. Коли ж дезертир таки озирнувся, то з жахом побачив позаду нічого. Нічого, крім темряви, яка лежала навколо важкими непроникними шарами. Він почав йти далі. Вітер ревів. Гном помічав інших створінь у темряві. Спочатку вони з'являлись як видіння у його свідомості, потім як тихі крики, які, здавалось, просочувались крізь мряку і кликали його. Нарешті він побачив щось живе, щось, що м'яко торкалось пальцями до його тіла. Гном розсміявся, усвідомлюючи, що він вже не живий, а в світі смертні, де бездушні істоти блукають у безнадійних пошуках порятунку із вічної в'язниці. Він йшов уперед, спіткався, сміявся, розмовляв, співав його розум більше не був частиною смертної душі. Навколо нього створіння темного світу дружньо йшли за ним. Знаючи, що цей божевільний смертний майже один із них. Це все питання часу. Колись смертне життя зникне, і все стане таким же, як і вони. І Орл Фейн нарешті житиме з собі подібними. Минуло майже дві години, і захекані переслідувачі стояли на краю стіни туману, де зникла їхня ціль. Друзі злякано дивились на темряву, що позначала поріг до дому володаря чорнокнижників. Здавалось, цей туман ставав більш темним і менш дружнім. Панамон Кріл ходив туди й сюди розміреними кроками. Його погляд не відривався від завіси. Кельсет ще раз подивився на низ і показав руками, що гном справді пішов на північ. «У нас немає виходу». Він вже налаштувався зробити крок уперед, бо нарешті повірив, що гонитва скоро закінчиться, Орлфейн буде знайдений, і він візьме у руки меч. Щось тягнуло його вперед, додавало сміливості і рішучості. Юнак з нетерпінням чекав. «Ми робимо якесь божевілля» пробурмотів розбійник, знову проходячи повз щі. «Я там відчуваю смерть!» І злодій різко замовк, зупинившись, очікуючи, що скаже юнак. «Нам потрібно йти далі!» Швидко відповів той. Панамон повільно глянув на волотенського друга, але кам'яний троль не поворухнувся. Він почекав ще мить, дуже стурбований тим, що Кельсет не висловлює жодної думки відтоді, як вони подорожують по півночі. Раніше, коли вони ходили вдвох. Троль завжди погоджувався з розбійником. Але останнім часом став аж надто багато роздумувати. Нарешті авантюрист ствердо кивнув. Усі троє рішуче пірнули в імлу. Рівнини навколо були рівні й безплідні, Деякий час вони йшли вперед без труднощів, а потім, коли туман довкола поступово згустився, видимість впала, і друзі почали здаватись один одному лише розпливчастими тінями. Панамон зупинився, витяг із рюкзака мотузку та запропонував зв'язатись разом, щоб уникнути різних ситуацій. Коли це було виконано, вони продовжили йти. Не було жодного звуку, окрім тихого шкрябання черевиків по твердій землі. Туман не був вологим, але, здавалось, липнув до шкіри. Та нагадував цим ще нездорове, смердюче повітря туманного болота. Здавалось, туман рухається дуже швидко, але вони не відчували вітру, який би рухав його. Нарешті усі троє залишились в повній темряві. Вони йшли, мабуть, годинами, але відчуття часу сплуталось, загубилось у беззвучній темряві. Місце, куди вони наважились зайти, виявилось підвішаним світом напівжиття, де усі відчуття були притуплені, а страхи зростали. Можна було відчути, як присутність смерті фрагментує цю темряву дотиком тут, дотиком там а також міяко торкаючись кожної смертної істоти, яку вона обов'язково одного дня забере. Нереальне стало майже прийнятним у цій дивній темряві, оскільки всі обмеження людських почуттів зникли. На перший план вийшли усі страхи розуму, а потім прийшов спокій. Це відчуття було неприємним і не неприємним. Воно просто заспокоювало, входило в їхні розуми, змушувало нудьгувати, а також наганяло сон. Час повністю зник, світ у тумані, здається, розтягнувся у цілу вічність. І раптом десь з іншого життя виринуло відчуття пекучого болю, що з приголомшливою різкістю пронизало тіло щі. Раптом розум юнака вирвався з млявості, і пекуче відчуття на грудях стало ще більш боліти. Млявими руками хлопець намацав маленький шкіряний мішечок. І тут його розум остаточно прокинувся. Юнак міцно стиснув дорогоцінні ельфійські камені. Хлопець усвідомив. Він не йде, він лежить на землі і навіть не знає, у яку сторону зараз дивиться. Юнак схопився за мотузку і щосили потягнув. Його винагородив млявий стогін. Отже, його друзі ще поруч. Ще з усіх сил, що було, піднявся. Цей страхітливий підвішений світ вічного сну майже забрав їх заколисуючи, заспокоюючи, притупляючи почуття. Саме тому вони впали і підійшли ближче до тихої смерті. Тільки магія каменів їх врятувала. Й відчував неймовірну слабкість, але зібрався з силами і відчайдушно потягнув за мотузку, притягуючи до себе кельцета та панамона, забираючи їх з краю безодні смерті. Назад у світ живих. Щій дико кричав, смикав за мотузку, а потім сам пішов до друзів і почав трусити їх, пхати ногами, аж доки вони не прийшли до тями. А після того, як вони прокинулись, усвідомили, що сталося, і змусили себе підвестись. Вони підтримували один одного – Йшли на осліп, спотикались у темряві, крок за кроком, і кожен – це неймовірна боротьба розуму і тіла. Щі вів уперед, впевнений у тому, що йде у вірному напрямку, але хлопець просто покладався на інстинкт, який посилювали ельфійські камені. Вони йшли довго крізь нескінченну темряву, намагались не заснути і бути на поготові. Мертвий туман ліниво кружляв навколо. Дивне відчуття смерті, схоже на сон, охопило їх, та намагалось подолати стомлений розум. Мовчки спонукаючи їхні виснажені тіла прийняти нарешті бажаний відпочинок. Але смертні чинили опір із залізною рішучістю. Їхня сила – це невеликий уламок мужності й відчаю який є у кожної істоти, коли її заганяють у кут. Нарешті глибока втома пройшла. Смерть не змогла придушити бажання вижити. Ні, вона обов'язково забере усіх трьох друзів. Але на даний момент вони побачать завтрашній день. Млявість зникла, сонливість пішла. Не у звичайній манері сну а з тихим попередженням, що незабаром вона знову з'явиться. Розум радше звільнився, ніж пробудився. Не було внутрішнього бажання потягнутися чи позіхнути. Лише спогляд про те, що сон смерті – це сон без відчуттів, без часу. Ніхто не говорив. Кожен смакував смерть, яку вони відчули. І розумів що одного дня неминучий дотик того світу забере їх назавжди. Кілька коротких секунд вони опинились на межі життя і смерті та подивились на землю, що була там. Це те, що жоден смертний не має права робити. Перебувати так близько – це злочин, це кошмар, це божевілля. Вони не повинні були вижити. Але потім ці спогади зникли. Лишились знання про те, що вони ледь уникли смерті. Друзі продовжили йти. Одного разу панамон тихо спитав уші. Чи впевнений юнак у тому, що їх напрямок вірний? Неохочою відповіддю став короткий кивок. «Яка різниця, якщо я не знаю?» Здивувався хлопець. «Існує інший напрямок. Бай навіть, якщо він помиляється, ельфійські камені вже врятували їх, і стовідсотково він знову їм довіриться. Він дивувався, як Орл Фейн впорався зі своєю спробою пройти крізь дивну стіну туману. Можливо, божевільний гном знайшов власний спосіб уникнути смертоносних наслідків, але це здавалось малоймовірним і якщо гном упав на дорозі, то меч загубився у непроглядній темряві. Ніколи не вдасться знайти його вчасно. Щий навіть зупинився і подумав, що меч, можливо, в декількох ярдах від них, чекає, доки його хтось знайде. А потім темрява стала брудно-сірою. За ними залишилась стіна туману. Це сталося так швидко, що друзі здивувалися, Одну хвилину вони оповиті темряву, ледь розрізняють один одного, а іншої стоять у приголомшеній тиші під свинцево-сірим небом півночі. Вони зайшли у найпохмурішу землю, яку коли-небудь бачив ще. Тут було страшніше, ніж у похмурих низовинах кліт і страхітливих блек-оукс на півдні. Місцевість була безлюдною. Сіро-коричнева земля – повністю позбавлена сонячного світла та рослинності, ніби попередження, що це королівство зла. Земля йшла на північ низькими, нерівними пагорбами затверділого бруду. Не було навіть бур'янів. Річки давно пересохли. Жодних ознаків життя. Навіть не було ледь чутного дзижчання комах. Тут не залишилось нічого, окрім смерті. Далеко на півночі, різко виступаючи в небо, здіймався низький ряд підступних на вигляд вершин. Без слів ще зрозумів, що це дім Брона, володаря чорнокнижників. «І що ти зараз пропонуєш?» – запитав Кріл. «Ми загубили слід. Ми навіть не знаємо, чи гном живий. Насправді я не розумію, як він міг взагалі вижити». «Ми просто продовжимо його шукати», – спокійно відповів Ши. «А ці літаючі створіння продовжать шукати нас», – зауважив розбійник. «Шанси померти трохи більші, ніж я очікував Ши. Я не проти за чимся ганятись, але я не знаю, за чим я біжу. Ми там мало не загинули, а я навіть не бачив, що нас вбиває». Ші з розумінням кивнув, раптово оволодівши ситуацією. Уперше в житті панамон Кріл хвилювався про те, що треба залишитись живим, навіть якщо це означає відступитись зі своєю ураженою гордістю. Юнак мав переконатись, що ця подорож продовжиться. Кельсет стояв осторонь від обох чоловіків. Його карі очі дивились на юнака а густі брови насупились. Ші знову здивувався. Троль явно був ключем до якоїсь важливої таємниці, про яку навіть не знав панамон Кріл, хоча й хвалився їхньою близькою дружбою. «Вибір небагатий», – нарешті сказав юнак. «Ми можемо шукати Орла Фейна по цей бік туману та ризикнути зустрітись з носіями черепа, або можемо ще раз пройти назад. Юнак замовк, залишивши думку невисловленою, та дивлячись, як Панамон стає білим. Я туди не піду. Принаймні не відразу. Палко заявив розбійник і рішуче похитав головою, а потім широко посміхнувся. Панамон Кріл був занадто загартованою особистістю, був професіоналом у грі з життям, Ніщо не може налякати його надовго. Тож, якщо йому судилось померти зараз, то він зустріне смерть з мужністю і рішучістю, які супроводжували розбійника багато важких років. Так, давайте обміркуємо ситуацію. Він трохи відійшов від друзів. Здається, до злодія повернулись старі пихатість та сміливість. «Якщо гном не вийшов з туману, то меч усе ще там, і ми його будь-коли зможемо забрати. Але якщо він все ж пройшов, то куди?» Він обірвав речення. Його очі подивились навколо та звузились. Кельсет підійшов до друга і вказав на північ, на вершини, які належать королівству черепа. «Ну так, звісно!» Погодився Панамон з ледь помітною посмішкою. «Він, напевно, саме туди й попрямував. Це єдине місце, куди він може піти». «Володар чорнокнижників?» Зі здивуванням запитав Ши. «Він поніс меч до володаря чорнокнижників?» Розбійник коротко кивнув. А юнак трошки зблід від перспективи вистежити гнома прямо на порозі оселі зла. З ними немає мудрого доблесного Аланона. Вони абсолютно беззахисні, є тільки ельфійські камені. І, незважаючи на те, що вони можуть здолати носія черепа, дуже сумнівно, що вони дадуть шанс протистояти такій істоті, як Брона. Перше питання – чи зумів Орл Фейн пройти крізь туман? вони вирішили йти по краях рухомої стіни на захід та спробувати знайти будь-які сліди, які міг залишити гном-втікач. Якщо вони не знайдуть ці сліди, то спробують пройти на захід, на таку ж відстань. Якщо і там його не знайдуть, то вже можна припускати, що він помер. Тож вони будуть змушені повернутися у туман та шукати мечтам. Цей варіант нікому не подобався. Але Щі запевнив, що використає силу каміння, щоб знайти зброю. Така магія, безсумнівно, сповістить духовний світ про їхню присутність. Але це ризик, на який вони мають піти, якщо справді хочуть знайти щось у цій непроникній темряві. Усі троє йшли на північ». Кальцет вивчав безплідну землю та шукав гнома. Важкі хмари закривали все небо, огортали північ непривітною сірістю. Щі намагався підрахувати, скільки часу минуло відтоді, як вони увійшли в туман. Кілька годин або кілька днів. У будь-якому випадку земля ставала більш сірою та сигналізувала про наближення ночі, та тимчасове припинення пошуків Орла Фейна. Вітер посилився, сердито підіймав клуби пилу. Температура швидко падала, стало настільки холодно, що усі троє щільно закутались у плащі, але все ж йшли вперед. Невдовзі стало очевидно, насувається ураган. Друзі з гнівом усвідомили, що злива змиє усі сліди. І залишиться лише здогадуватись, вдалося йому вибратись з туману чи ні. Але через примху долі Кальцет побачив сліди зі стіни туману, що вели на північ. Кам'яний троль показав панамону Крілу, що тут пройшов хтось маленький, ймовірно гном. І хто б це не був, він сильно хитався, можливо від травм чи від виснаження. Підбадьорені цією знахідкою, впевнені, що вони знайшли Орла Фейна, друзі пішли на північ, рухаючись швидше, ніж раніше. Забулось випробування того ранку, забулась загроза володаря чорнокнижників, чиє королівство було попереду, забулись виснаження та розпач, які вони відчули після втрати дорогоцінного меча. Орл Фейн не втече. Насувався вечір. Стало темніти. Далеко на заході почувся хлибокий грім. Гуркіт, який рознісся по усій півночі вздовж і впоперек. Буде страшенний ураган. Ніби природа вирішила вдихнути нове життя в цю вмираючу землю, очистивши її, щоб вона знову перетворилась на родючий ґрунт. Повітря було холодним. І хоча температура перестала падати, поривчастий вітер пронизав одяг мандрівників. Але вони цього майже не відчували. Їхні очі з тривогою оглядали обрій у пошуках будь-яких ознак їхньої цілі. Слід ставав свіжішим. Гном десь попереду. Рельєф почав помітно змінюватись. Безплідний край зберіг свою основну рису – Тверду, як залізо, землю, всипану розкиданими каміннями та валунами. Але все ставало більш горбистим, що ускладнювало подорож. Потрісканою сухою землею було особливо важко йти, оскільки на ній не було розслидності. Коли пагорби й долини почали підійматись вище, троє мандрівників виявили, що ковзають та не можуть вільно йти вперед. Західний вітер посилився до пронизливого виття, іноді ледь не збивав друзів з ніг. Під безжальними поривами пухкий верхній шар ґрунту летів на всі боки, вражаючи шкіру очі та роти. Невдовзі все майже перетворилось на піщану бурю. Стало важко дихати, тим більш бачити, і зрештою навіть гострі очі кольцета більше не бачили жодного сліду. Цілком ймовірно, що шукати вже нічого. Вітер ніби перекопав незахищену землю. Але усі троє вперто йшли далі. Гул віддаленого грому переріс у рівномірний гуркіт, перемежовуваний нерівними мерехтіннями блисковок на заході. Небо вгорі почорніло, хоча через вітер та пил ніхто не помітив цієї додаткової перешкоди. Нарешті Панамон закричав, перекриваючи пориви. «Зупинимось! Нам треба знайти притулок, інакше помремо від урагану!» «Але ми не можемо зупинитись зараз!» Сердито вигукнув щінь. Його слова майже повністю заглушив гуркіт грому. «Не дурій!» Розбійник повернувся боком до вітру та опустився на одне коліно, прикриваючи очі від пекучих, сліпучих частинок пилу. Праворуч він помітив пагорб, усіяний скупченнями брил, які, здається, можуть стати укриттям від вітру. Розбійник подав сигнал друзям. Вони припинили усі спроби продовжити похід і пішли шукати притулок. Почали падати важкі краплі дощу, холодом вражаючи теплу шкіру спітнілих чоловіків. Гуркіт грому набув оглушливих масштабів. Щій продовжував вдивлятись на північ, не бажаючи змиритись з рішенням Панамона. Хлопець знав, вони дуже близько. Вони майже дістались до скель, коли побачили, що щось ворушиться. Сліпучий спалах блискавки окреслив невелику фігуру біля гребня високого пагорба, далеко-далеко попереду. Яка намагалась піднятись на вершину, несамовито закричавши, юнак, схопив пана Мона за руку і вказав на той пагорб, якого тепер майже зовсім не було видно. На секунду друзі завмерли на місці, досліджуючи темряву. Ураган обрушився на них у вигляді сліпучого дощу, повністю змочивши друзів за лічені секунди. Блискавка спалахнула з нищівною яскравістю вдруге та показала далекий пагорб з їх крихітною ціллю, яка усе ще намагалася залізти на гору. Потім знову пішов дощ. «Це він! Це він!» Несамовито крикнув Ши. «Я йду за ним!» Не чекаючи інших, схвильований юнак пірнув униз з мокрого насипу, вирішивши, що меч він більше не втратить. Ші, зупинись!» Гукнув Панамон. Кельсент, спини його! Швидко скотившись з пагорба, троль кількома стрибками наздогнав юнака, легко підняв його величезною рукою і поніс назад до Панамона. Ши, кричав і борсався, але у нього не було шансів вирватися із залізної хватки. Ураган вже досяг свого максимуму. Злива розрізала незахищений ландшафт та утворювала невеликі дикі річки. Розбійник повів їх у скелі, ігноруючи неодноразові погрози та благання شي, у пошуках притулку, подалі від вітру і дощу. Він вибрав точку високо на гребені, яка захищалась з трьох боків великими скупченнями валунів, які можуть надати хороший захист від урагану. Саме там вони знайшли собі укриття де впали від виснаження. Панамон швидко показав кельцету звільнити щі, що досі борсався. Розлючений юнак став навпроти авантюриста. Краплі стікали йому в очі й рот рівними струмками. «Ти з глузду з'їхав!» – вибухнув хлопець, перекрикуючи ураган. «Я міг вже його наздогнати! Я міг би дістати!» «Щі послухай!» Перебив панамон, хоробро зустрічаючи погляд хлопця. Він зайшов занадто далеко. Нас усіх знесло б вітром. Це занадто небезпечно. Ми не пройшли б навіть десять футів вгору. Розслабся та охолонь. У будь-якому випадку ми зможемо знайти тіло гнома, коли шторм припиниться. На секунду ще відчув що треба сперечатись, але замовк. Гнів швидко вщух. До хлопця повернувся здоровий глуст. Він зрозумів, панамон має рацію. Ураган з усією своєю силою розривав незахищену землю, здирав її безплідне обличчя та змінював риси обличчя. Повільно пагорби вмивались водою. Стародавні рівнини стрелегейм Почали поступово розширюватись до величезної півночі. й дивився на дощ, який нескінченними потоками йшов і йшов, маскуючи спустошення цієї мертвої землі. Здавалось, нікого більше немає в живих, крім них трьох. Можливо, якщо ураган триватиме досить довго, їх усіх змиє, і почнеться якесь нове життя. Хоча дощ і не падав прямо на них, друзі не могли уникнути холодної вогкості просоченого водою одягу. Спочатку вони сиділи та чекали, поки буря вщухне, і можна знову погнатись за орлом Фейном. Але поступово вони втомились від спостерігання і повернулись до інших справ. Вони трошки поїли, скоріш через здоровий глуст, аніж від голоду а потім спробували поспати у цій тісноті. Дві ковдри з рюкзака Панамона не промокли, і він передав їх ЩІ. Хлопець відмовився, запропонувавши своїм друзям вкритись, але Кельсет, якого, як здавалось, нічого в житті не бентежило, вже спав. Отож Панамон та ЩІ загорнулись в теплі ковдри і мовчки дивились на зливу. Через деякий час вони почали говорити про минуле, про спокійні часи, далекі місця. Розмову вів, звичайно, Панамон, але не такими історіями, як раніше. Елемент неймовірності було знято. І вперше ще зрозумів. Колоритний розбійник говорить про справжнього Панамона Кріла. Це була пуста, безтурботна розмова між двома чоловіками. Трохи схоже на розмову двох старих друзів, які зустрілись через багато років. Панамон розповів про юність і важкі часи, які люди навколо нього знали і в які жили, поки він дорослішав. Без жодних виправдань, без жодного жалю, просто розповідь про давно минулі роки, які залишились у спогадах. Юнак розповів про своє дитинство з братом Фліком. Згадав їхні дикі захоплюючі експедиції в ліси дулн, він з посмішкою розповідав про непередбачуваного меньоналія і порівнював його з панамоном Крілом, тільки молодшим. Поки вони розмовляли, час спливав, а чоловіки ставали ближче один до одного. Минали години, настала повна темрява. Його зрозумів розбійник не такий простий як він вважав. Нарешті ніч огорнула всю землю. Злива пройшла, тож не залишилось нічого, крім вітру та плескоту калюш і річок. Розмова перейшла на тему спрятчого кельцета. Друзі розмірковували про походження гігантського троля, намагаючись зрозуміти, що привело його до них, що змусило здійснити самогубну подорож до півночі, вони знали, що тут його дім, і, можливо, троль збирається повернутися до далеких гір Чарналь. Але чи вигнали його звідти? Власний народ, а, можливо, хтось не менш могутній. Носій черепа впізнав його з першого погляду. Але як? Навіть Панамон визнав, що Кельсет – щось більше, ніж простий троль, розбійник і авантюрист. У його поведінці можна було видивитись гордість і мужність, розум і мовчазну рішучість. А десь у його минулому майоріла жахлива таємниця, яку троль вирішив ні з ким не ділити. З ним трапилось щось жахливе, і обидва здогадувались, це якось пов'язано з володарем чорнокнижників. Хоча, скоріш за все, побічно. В очах носія черепа був страх. Він впізнав троля. Вони розмовляли майже до ранку, а потім поринули у сон. Кінець 26 розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Не забувайте про пост для ваших запитань у вкладці спільнота. Посилання на нього є внизу. Окрема подяка спонсорам каналу. Якщо ви хочете до них долучитись, то посилання також є внизу. Почуємось!